کله چې انسان وفات نو د ده اعمال نامه دا بندشي تد د اعمال نامونکته شي دنیا سره د دې دا ګرځي او د ریس زونه داسې نه چې دا ری ثواب او اجر د ده معنی هم انسان ترسته باقي کې یو عمل ده چې نه کوي جاریه کوي انسان سره جاریه کوي جماعت جوړ کړي په او کې خلک عبادت کړي دا صدقې جاری ده مدرسې جوړ کړه خلک پکې سبق وای علمات نه فارغېږي حافظان ته نه فارغېږي همداسې یو کوې کانسټیری نه خلک وبس یا بل یو ده خیرکار کړي چې هغه جاری ده خلک دغه ګټه حاصلې نو دا یې انسان دا مسلمانه کال چې وفات شو دی دنیا سره تعلق کړ شوی قد صدقه جاریه ده ثواب د ته د مرګ نه هم او اساس دویم س چې داغه انسان ته د مرګ نه هم ملاوی کی اغه علم ده یو انسان او علم خور کړلې خلقو ته د دین علم دا ذکرې علم خور کړلې او خلق ته اغه نه فائدہ وچتې اغه با علم باندې عمل کوي نو اګه چې دا انسان د عالم وفاد شوی وفي مرنة بعدهم تتلدي سواب دارسل با علم ازدكول او بالتقودل دارير فضيلت ولا عمل ده او هر مسلمان بانده دا علم حصول لعلم حاصلول دمر علم حاصلول چه باقربان دا خبال زندگی دار الله سبحانه وتعالى او دا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحكامات او تعليمات متابق دا خبال زندگی تيری تو مراعیلم حاصلول دا په هر مسلمان ما نیف فرض دی ام دا سی دا غی فائدہ دا دا مرد نباد کن انسان سا ملاوی گی اغن اولاد دے یو انسان دا خبال اولاد خطر بیت کرے اگر چې دا گا انسان دے وفاد شوی دے د مرد نباد دا اولاد دوی والد سے ابدار اخلاق فلاب لپاره دوی د مخفره دل اوګان کی نو دا د دوی د اوګار فایده د تمرنبات هم ملوي او دوی چې کوم نیک اعمال کیاسه دقیق هي او دا غي ثواب والد سے پر سر وخی دا فایده د تمرنبات ته ملوي کی چون کی والدین د بچی تربیت کی نو دا اولاد چې کوم نیک اعمال تې انور تربیت دوالا ثواب والدین تهه من نبی زکه چی اغه تربیت نو دانه کو امانو ثواب والدین تهه من نبی کی نو مسلمان چاکه المن مسلمان وی مخلص مسلمان وی اغه خپل بچی تربیت داس شکل کې کېداسه اندازا کې چې اغه یو ښه مسلمان جوړ شي یو نیک انسان شي نه جوړ شي او <سؤال> دا سیم انسان ته نه جوړ شي چې دا الله جل جلاله تابع وي او دا الله جل جلاله عبادت کوي او دا الله او دا الله در رسول صلى الله عليه واله وسلم د غي احکاماتو باندې عمل کوي قران او په حدیث باندې عمل کوي